Kapittel 5 Streif omkring i Jerusalems gater, og se noe etter å få visshet, og søk selv på hennes torg om dere kan finne en man, om det finnes noen som øver rett, noen som søker trofasthet, og jeg skal tilgi henne. Selv om de sier «Så sant Jehova lever», sverger de derved bare falskt. Jehova, er ikke dine øyne rettet mot trofasthet? Du har slått dem, men de bleke syke. Du utryddet dem. De ville ikke ta imot tukt. De gjorde sine ansikter hardere enn en steil klippe. De ville ikke vende om. Og jeg hadde sagt, «Sannelig, de er ringe folk. De har handlet dåraktig, for de har ignorert Jehovas vei, sin Guds dom. Jeg vil gå til de store og tale med dem. De, de må jo ha merket seg Jehovas vei, sin Guds dom. Sannelig, de må alle sammen ha brutt åke.» De må ha revet båndene i stykker. Derfor har en løve fra skogen slått dem, ja, en ulv fra ørkenslettene fortsetter å herje dem, en leopard våker stadig ved deres byer. En vær som går ut fra dem blir revet i stykker, for deres overtredelser er blitt mange, deres troløse handlinger er blitt tallrike. Hvordan kan jeg tilgi deg dette? Dine sønner har forlatt meg, og de sverger stadig ved det som ikke er Gud.» og jeg fortsatt å mette dem, men de fortsatt å begå ekteskapsbrudd, og til en prostituert kvinnes hus går de flokkevis. Brunstige hester med sterke testikler er de blitt. De vrinsker, hver etter sin neste systru. Skulle jeg ikke kreve dem til regnskap på grunn av disse ting, lyder Jehovas utsangen, eller skulle ikke min sjel hevne seg på en nasjon som er som denne? Dra opp mot hennes rader av vinranker og ødelegg, men foreta ikke en fullstendig utryddelse. Ta bort hennes frodige skudd, for de tilhører ikke Jehova. For Israels hus og Judas hus har visselig handlet for edersk mot meg, lyder Jehovas utsagn. De har fornektet Jehova, og de fortsetter å si, «Han er ikke til, og ingen ulykke skal komme over oss, og hverken sverd eller hungersnød skal vi se. Og profetene blir til vind, og ordet er ikke i dem. Slik skal det bli gjort med dem.» Derfor, dette er hva Jehova, herstyrkenes Gud, har sagt. Fordi dere sier dette, se, så gjør jeg mine ord i din munn til en ill, og dette folket skal være vedstykker, og den skal i sannhet fortære dem. Se, jeg lar en nasjon langt borte bortefra komme over dere, Israels hus, lydde Jehovas utsangen. Det er en utholdende nasjon. Det er en nasjon fra fordumstid. En nasjon med et språk du ikke kjenner, og du kan ikke forstå hva de sier. Deres kogger er som et åpent gravsted, de er alle veldige menn. De skal også i sannhet fortære din høst og ditt brød. Mennene skal fortære dine sønner og dine døttere. De skal fortære ditt småfe og ditt storfe. De skal fortære din vinranke og ditt fikentre. Med sverde skal de ødelegge dine befestede byer, som du setter inn lit til. Og selv i de dager, lyder Jehovas utsangen, skal jeg ikke gjennomføre en utryddelse av dere og det skal skje at dere vil si, «Av vilken grund har Jehova vår Gud gjort alle disse ting mot oss?» Og du skal si till dem, «Liksom dere har forlatt mig og har gitt dere til å tjene en fremmed Gud i deres land, slik skal dere tjene fremmede i ett land som ikke er deres.» Fortell dette i Jakobs hus, og forkynd i juda og si, «Hør nå dette, du uvise folk som har uten hjerte. De har øynene, men de kan ikke se. De har ører.» men de kan ikke høre. Frykter dere ikke engang meg, lydde Jehovas utsangen, eller har dere ingen voldsomme smerter på grunn av meg, som har satt sanden som grense for havet, en forordning som varer til uavgrenset tid, og som de ikke kan overskride? Selv om det et spølger opprøres, kan de likevel ikke få overtake, og selv om de virkelig bruser, kan de likevel ikke overskride den. Men dette folket har fått et gjenstridig og opprørsk hjerte. De har veket av og fortsetter å vandre på sin vei. O de har ikke sagt i sitt hjerte «La oss nå frykte ho var vår Gud, han som gir skyldrein og høstrein og vårein i rette tid, han som vokter til og med de ukene som er bestemt for innhøstning for oss. Deres egne misgjerninger har vendt disse ting bort, og deres egne synder har holdt det som har gått borte fra dere. For blant mitt folk er det blitt funnet onde mennesker. De fortsetter å spejde, som når fuglefangere huker sig ned. De har satt ut en ødeleggende felle. Det er mennesker de fanger. Som et bur er fullt av flygende skapninger, slik er husene deres full av svik. Det er derfor de har blitt store og vinner seg rikdom. De har blitt fete. De har blitt glinsende. De har også strømmet over av onde ting. Ingen rettsak har de ført, selv ikke den farløse guttens rettsak, så de kunne ha framgang. Og de fattiges rett har de ikke tatt seg av. Skulle jeg ikke kreve dem til regnskap på grunn av disse ting, lyder Jehovas utsangen, eller skulle ikke min sjel hevne seg på en nasjon som er som denne? I en forferdende situasjon, ja, noe grufullt er blitt frambrakt i landet. Profetene profeterer i virkeligheten løgn, og prestene fortsetter å undertvinge andre i samsvar med sin makt. Og mitt folk har elsket å ha slik, men vad skal de gjøre når enden på dette kommer?